מי יורידני ארץ? אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים סינקינך, משם אורידך. נאום <אז> אדוני, אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו דיים? אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות? איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו? עד הגבול שלחוך,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 ונכרתת לעולם. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חלו, ונוחרים באו שערב, ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. ואל תרא ויום אחיך ביום נוחרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא ושר עמי ביום עידם,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 והייתה על אדוני המלוכה.